Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada para sahabat yang berjuang Di bidang akupuntur Dan Pengobatan-pengobatan yang Berkaitan dengan Pengobatan seperti ini Saya Memberikan pesan Agar tetap tekun Tetap yakin karena kita hanya berusaha dan kita tahu bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara sunnatullah adalah bahwa Allah menyediakan sebab-sebab penyembuhan penyakit. Dan Allah tidak pernah memberi penyakit kecuali ada sebab yang bisa menjadi cara kesembuhannya. Dan salah satu syarat untuk mendapatkan sebab itu adalah bahwa seorang yang berjuang untuk mengobati orang lain dia harus yakin, yakin akan pertolongan Allah, yakin akan dirinya menjadi sebab kesembuhan orang tersebut. Oleh karena itu, kepada para sahabat aku pun turis yang bergabung dalam yayasan Abu Al-Bani Center agar melakukan dua hal Pertama, dekati Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala kesembuhan. Asy-Syafi, Quwa asy-Syafi, antasy la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an laa yudrisukuma. Maka, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin dibantu oleh Allah untuk bisa bantu orang lain sehingga dia bisa sembuh dari penyakitnya. Dan yang kedua, kita hendaklah yakin bahwa ini adalah jalan terbaik untuk kesembuhan penyakit. Siapa yang tidak yakin, maka dia tidak akan bisa membantu orang lain. Ingat bahwa yang paling menentukan dalam segala hal adalah keyakinan. Kita dalam mentaati Allah pun juga harus yakin. solat tidak ada artinya kalau kita melaksanakannya sekadar basa-basi solat akan bermakna dalam jiwa kita ketika kita menegakkannya dengan penuh keyakinan karenanya Allah dalam Al-Quran tidak berfirman الَّذِينَ يُسَلُلُونَ tapi Allah berfirman الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَةِ di sini kata أَقَوْمَ يُقِيمُ menunjukkan bahawa أَنَّهُمْ يُعَدُّونَ bil بِالْيَقِينَ bahawa dia melaksanakan solat dengan yakin nah begitu juga kita dalam Melakukan pengobatan bahwa kita harus confident, kita harus yakin, yakin, yakinnya bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengobati penyakit. Makanya kepada para sahabat pun turis, ayo maksimalkan keyakinan Anda sehingga Anda bisa menjadi sebab yang Allah pilih dalam kesembuhan seseorang. Wahai sahabat-sahabatku pun turis, selamat berjuang. Ikhlaskan hatinya, insyaallah Anda diberkahi Allah karena Anda telah menjaga jasmani Surah-surah anda Dan ini adalah salah satu sarana Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingat bahawa anda tidak sia-sia Jika yang anda sembuhkan Dia Membaca Quran Dia Solat, anda kebagian pahalanya Jadikah ini amal jerih anda Soal urusan dunia, anda pasti dapat Karena Allah tidak pernah membiarkan hambanya Yang membantu surahnya Wallahu fi awlil abdi maka abdu fi awlil akhihi